פרק ג' ויאמר אדוני אליי עוד לך אהב אישה אהובת רע ומנאפת כאהבת אדוני את בני ישראל והם פונים אל אלוהים אחרים ואוהבי השישי ענבים ואקרע לי בחמישה עשר כסף וחומר שעורים ולטך שעורים ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהי לאיש, וגם אני אלייך. כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין אפוד וטרפים. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל אדוני ואל טובו באחרית הימים.